Salmul 18 Al poporului român Doamne, Venit-au voze și ctitorii Ce-au împletit pe țară Din mănăstiri și altare Al tău întins covor Doamne, venit-au din vechi kilide de piatră, egumenii, părinții Avându-i pe episcop Cu tot soborul lor Doamne, se adună mușatinii cu toții la Bogdana, cu foc ca să te roage, să asculti obștescul sfat. Doamne, se închine domnul Ștefan în cripta de la Putna și îl binecuvintează Iosif I. Mușat. Doamne, se adună în sigăstria sihaști toți ca brazii, să aducă a țării noastre rugă la tronul tău înalt. Doamne, venit-au cu vioșii, cu lumânări de ceară, tămâie și cădălneți pentru un întreg popor. Doamne, venit-au slujitorii la sfintele altare să așeze tot poporul cu râvnă și cu spor. Doamne, venit-au miresele fecioare cu o doare pregătite și candele aprinse în inimile lor. Doamne, peles lespeți de rubin din harfele de aur. În alțul im de slavă, cel mai ales sobor. Doamne, așa zată -mi milă, în talerul balanței, ascultă ruga noastră și dă nemântuirea, ce așteptăm cu dor.